Pista 19 La Roma, Ulrich Hahn folosește gravura în lemn, 1467, la scurtă vreme după meșterul Fister din Bamberg, iar la Florența, meșterul Laurenții folosește gravura în cupru, 1481, pe care o utilizase și Zweinheim. În Franța, tipografii Ulrich Gering Michel Friburger și Martin Krantz tipăresc între anii 1470-1473 în atelierul de la Sorbona, cărți științifice în limba latină. Prima tipăritură în limba franceză apare abia în 1486 în atelierul lui Pasquier Bonhomme. În alte țări din apusul Europei, de pildă în Spania și Portugalia, tipografia se răspândește abia în ultimul pătrar al veacului, ca și în Anglia, Oxford, 1479, unde William Coxton, asociat cu caligraful Collard, Mansion, depune o rodnică activitate de tipograf, editor și traducător, folosind atelierul mănăstirii Westminster. Atelierele tipografice s-au înființat apoi în Olanda, Aelst. Utrecht și în țările scandinave, Odense, Copenhaga. În răsăritul Europei tipografia se introdusese de timpuriu în Cehoslovacia, Pilsen, 1468, și Polonia, Cracovia, 1474. După o perioadă de tipărituri în limba latină, din anul 1491 încep să apară în Polonia și cărți în limba slavă bisericească tipărite de Sveipold Fiol, care apoi a lucrat o vreme în Transilvania, unde a tipărit cărți pe baza unor comenzi primite de la țărilor românești, continuându-și activitatea până în 1525, când a murit. În tipografiile lui Ian Camp și Johan Severin, din Praga, au apărut cărți în limba cehă, tipărite cu caractere gotice, precum și gotico-bastarde. Primul tipograf din Ungaria, germanul Andreas Heis, care învățase meșteșugul în atelierele venețiene, dă greș în încercarea de a crea o întreprindere solidă. Tot așa, meșterul Bartolomeus Gotan, despre care există unele indicații că în 1493 a încercat să înființeze o tipografie de cărți religioase la Novgorod, în Rusia, n-a reușit să facă față unei asemenea sarcini se pare că, a sfârșit tragic, ucis de fanatici religioși. În această perioadă a primelor tipărituri, lupta dintre atelierul tipografic și atelierul de copiști, dintre nou și vechi, este înverșunată. Scriptoriile mănăstirilor, sprijinite de conducerea bisericii și de aristocrația tradiționalistă, care nu vedeau cu ochii buni nici răspândirea științei de carte, nu cedează locul în care au domnit în mod absolut vreme de peste un mileniu. Ele vedeau cu îngrijorare cum scade prețul cărții, cum manuscrisul se depreciază pe cale să fie înlăturat din activitatea editorială. Clericii începură să facă greutăți meșterilor, răspândind zvonul că tipografii sunt trimișii lui Satan, că se dedau unor vrăjitorii, că presa tipografică este o unealtă a diavolului. La aceasta se adaugă faptul că tipografii care erau în genere laici trebuiau să se supună cenzurii adesea severe exercitate de autoritățile ecleziastice. Toate acestea nu trebuie să ne mire cât de puțin. Suntem în secolul al XV-lea, când credința în magie și în influența astrelor era mai puternică decât oricând. Bună parte a primelor tipărituri erau tabele ale mișcării planetelor folosite pentru întocmirea de horoscoape, calendare cu specificarea zilelor celor mai favorabile pentru sacrificări și purgări, scrieri despre proprietățile miraculoase ale pietrelor prețioase, tratate de alchimie în care se arăta cum se poate ajunge la piatra filozofală și la elixirul vieții, scrieri cu preziceri de calamități și catastrofe războaie, ciumă, secetă, ciognirea pământului cu o cometă și așa mai departe, cu anunțarea apropiatului sfârșit al lumii și al chinurilor groaznice ce le vor îndura și în iad. Un incunabul din 1487, intitulat Ciocanul Vrăjitoarelor, în care se arăta cum pot fi descoperite vrăjitoarele și cei ce se dedau magiei negre, era folosit și la anchetele tribunalelor inchizitoriale. Iar tratatul de medicină al lui Dioscoride, reeditat de mai multe ori, arăta că leacul frigurilor de mlaștină, malariei, este înghițirea a șapte ploșnițe vii într-o păstaie de fasole. Prezicătorii astrologii, chiromanții și vracii care colindau iar maroacele, aveau de obicei cu ei și câte o carticică, în care răspăiau spre a afla răspunsurile la întrebările profesiunii lor. Cărți care în ochii celor mulți și neștiutori de carte aveau ceva misterios, tainic, de neînțeles. De aceea noțiunea de artă neagră, cum era numit meșteșugul tipografiei, se lega adesea de cea de magie neagră, iar urmașului Gutenberg la atelierul din Maința, pe nume Fust, era asemuit cu Faust și nu numai în virtutea facilului joc de cuvinte. Uneori se mergea și mai departe. Tipograful Gotan, cum arătam mai înainte, acuzat de vrăjitorie, a fost ucis și aruncat în apele lacului Ilmen. Asemenea, acte de violență izvorute dintr-un obscurantism refractar rațiunii și progresului s-au produs și în alte țări. Se pare că și în Franța, de vreme ce însuși regele Ludovic al XII-lea a crezut că trebuie să intervină. Printr-o ordonanță din 9 august 1513, se decretează că tipografii nu sunt miniștrii lui Satan și se califică arta și știința tipăririi, sunt o invenție mai mult dumnezească decât omenească. Făcând abstracție de ciudățenia acestei calificări cu parfum medieval, fapt este că ordonanța regală le-a fost de folos tipografilor francezi, permitându-le să-și vadă meșteșugul lor sub ocrotirea legii. Deși datorită unor condiții economice și politice, tipografia a pătruns mai târziu în țările românești, putem afirma că din aceste țări și îndeoseb din Transilvania, au pornit câțiva meșteri tipografi dintre cei mai iscusiți. Astfel, printre primii tipografi venețieni menționați în cărțile tipărite între anii 1470-1490, se numără un anume Thomas Septem Castrensis de Civitate Hermanii, Toma Transilvăneanu din Sibiu, tipograful operei lui Petrus de Albano la Veneția în 1472. De asemenea, Andreas Corvus Burciensis de Corona, Andrei Corbul, bârsanul din Brașov, și Martinus Burciensis de Exeidino, Martin, bârsanul din Codlea, au lucrat tot la Veneția împreună cu Conrad Stachel, în jurul anului 1485. Tipărituri de ale acestor abil se află, între altele, în cuprinzătoarea colecție de incunabule a Bibliotecii Muzeului Brukental din Sibiu. De altfel, numeroase fire leagă începuturile tipografiei din țările românești de Veneția, care în jurul anului 1500 era unul dintre cele mai puternice centre tipografice europene, Venețienii, negustori și tipografi pricepuți au preluat încă din 1493 unele comenzi de cărți în slavonă. Tipografia cu litere slavone funcționa pe lângă lui Andrea Torezani, originar din Azolo, fost ucenic, apoi ginere și colaborator al vestitului Aldus Manutius. Probabil că mai târziu această tipografie sau poate numai matrițele de litere a fost vândută în Cernagora, Muntenegru, și a folosit apoi la tipărirea cărților apărute la Cetinie, sub îngrijirea eromonahului tipograf Macarie. Acest fapt, precum și calitatea tipăriturilor macariene, ne îndreptățește să afirmăm că primul nostru tipograf Macarie este moștenitorul celor mai bune tradiții ale meșteșugului, cu nimic mai prejos decât ovară și săi de breaslă din apusul Europei. De altfel, numeroși cercetători sunt de părere că Macaria a lucrat o vreme la Veneția în tipografia lui Torezani, unde a învățat meșteșugul. Primele trei cărți tipărite în țara românească sunt un liturghier terminat la 10 noiembrie 1508 sub domnia lui Mihnea cel rău, un octoih la 1510 sub Vlad cel tânăr și un tetravanghel la 1512, sub Subneagoe Basarab. Toate sunt în limba slavonă tipărite de meșterul tipograf Macarie. Între meșterul Gutenberg și meșterul Macarie există însă asemănări și în privința unor amănunte biografice, ca și unor aspecte controversate din activitatea lor. Astfel, biografia primului nostru tipograf prezintă și ea pentru noi cei de astăzi mari lacune, singurele date sigure din viața lui, fiind Sale. Unii specialiști pun la îndoială că Macarie din Cernagora ar fi identic cu Macarie din țara românească, deși amândoi sunt ieromonah și tipografi. S-a vorbit la un moment dat de un călugăr Macarie de la muntele Atos pe care l-ar fi adus Radu cel Mare, 1495-1508, la Târgoviște în vederea înființării unei tipografii. Argumentele acestor cercetători se bazează pe deosebirile de literă, de text și de ornamente dintre tipăriturile de la Cetinie și cele de la Târgoviște. Alții, Pepe Panaitescu, sunt de părere că aceste deosebiri arată numai că tipografia din Muntenegru n-a fost adusă în țara românească, prin urmare că e vorba numai de tipografii deosebite, dar nu și de alt meșter. De asemenea, s-a emis părerea, între alții Alexandru Odobescu, că Macarie ar fi tipărit cele trei cărți la Veneția și nu în țara românească. Ele nu poartă indicația locului de tipărire, deoarece au un aspect prea îngrijit pentru o tipografie începătoare. Împotriva acestei presupuneri se ridică, între alții, Mircea Tomescu, în istoria cărții românești de la începuturi până la 1918, editura științifică București 1968, care, citând lucrările lui Renoir și Fernando Ascareli, apărute la Bolonia și, respectiv, Florența, arată că, citez, ipoteza imprimării tipăriturilor românești ale lui Macarie în tipografia lui Toresani nu este întemeiată, în acest sens existând mai multe dovezi. Una din tipăriturile românești, Octoihul, a apărut în anul 1510, dar în acest an, ca și în anul următor, 1511, tipografia lui Aldo Manuțio Torezani, fiind închisă, nu a tipărit nicio carte și deci Octoichul nu s-a putut imprima aici. Întrucât toate cele trei tipărituri muntene sunt imprimate cu același material tipografic, nici celelalte două n-au apărut în atelierul lui Aldo Manuțio Torresani citatul. De altfel, încă o dovadă în favoarea tipăririi în țara românească reiese din însuși faptul că în primele noastre tipărituri nu este menționat atelierul. Or meșterii venețiene ai vremii obișnuiau să facă această mențiune, chiar și pe tipăriturile slavone. Mai mult, Aldus Manutius avea chiar și un signet editorial, în franceză, Signère a în latină, signare, o ancoră în jurul căreia era răsucit un delfin, simbolizând orașul lagunelor așezat la Adriatica. Un contraargument ar putea să-l constituie faptul că, dintre cele șase feluri de hârtie folosită de Macarie la tipăriturile sale, cinci provin din Italia, al șaselea din Saxonia, după cum se poate stabili din studiul filigranelor dar trebuie să avem în vedere dezvoltarea impetuasă a morilor de hârtie italiene, care aprovizionau numeroase cancelarii, scriptorii și tipografii din toată Europa secolelor al XV-lea și al XVI-lea. Este probabil că Macarie și-a procurat hârtia prin intermediul negustorilor transilvaneni, este hârtie de aceeași proveniență cu cea folosită și pentru condica orașului Sibiu în primul deceniu al secolului al XVI-lea. Nu este exclus ca a meșteri sibieni sau poate cei din Brașov, unde avea să ființeze mai târziu atelierului Coresi, să fie ajutat și la confecționarea matrițelor, poate chiar la turnarea literelor. În sfârșit, se cuvine menționat că ornamentele tipăriturilor macariene frontispicii, inițiale, etc., prezintă influențe bizantine și rusești, dar mai ales asemănări vădite cu cele ale manuscriselor din vremea lui Ștefan cel Mare, relevate și de H.D.U. și de Nicolae Iorga, constituind încă un argument că tipărirea a avut loc în țară. În țară, dar unde? Firește că primul nume care ne vine în minte este cel al orașului Târgoviște, pe atunci cetate de scaun și fiindcă, după obiceiul vremii, asemenea ateliere se instalau în incinta unei mănăstiri, s-ar putea ca prima noastră tipografie să fi funcționat la mănăstirea Dealul, lângă Târgoviște, dintre ai cărei călugări, știutori de carte, macarii ar fi putut să-și aleagă ucenici care să-l ajute la cules și chiar la corectarea textului. Este o simplă supoziție fiindcă primele documente care atestă funcționarea unei tipografii la mănăstirea Dealul datează abia din 1646-1647, când s-au imprimat aici cărți bisericești comandate de Matei Basarab. De altfel, Tomescu nu exclude posibilitatea ca atelierul condus de meșterul Macarie să fi funcționat la mănăstirea Bistrița din Vâlcea, unde s-au găsit cele mai multe exemplare din tipăriturile Macariene. Dintre cele opt exemplare câte s-au mai păstrat din tirajul primei noastre cărți, trei s-au găsit la mănăstirea Bistrița. În 1861, Alexandru Odobescu menționa că la mănăstirea Bistrița din Oltenia se află șapte exemplare ale liturghierului din 1508. Doarece dintre ele nu s-au păstrat decât trei, ne aflăm în fața unei alternative, sau patru exemplare ale acestei prețioase cărți au dispărut, poate în timpul primului război mondial, sau Odobescu s-a înșelat. În tocmai ca și unele amănunte biografice și aspecte controversate din activitatea lui Gutenberg, insuficientele date privitoare la identitatea, viața și activitatea lui Macarie, nu sunt în măsură să umbrească marele său merit. El rămâne primul tipograf din țara românească, un meșter priceput, vrednic urmaș al meșterului din Maența, iar data de 10 noiembrie 1508. Ziua în care s-a terminat tipărirea primei noastre cărți se înscrie ca o dată însemnată în istoria culturii noastre. Tipografia, minunata descoperire a meșterului Gutenberg din Maența, a fost și în țara noastră un instrument al progresului. De-a lungul veacurilor, ea a contribuit la înlocuirea limbii literare slave cu limba vorbită românească, la răspândirea științei de carte, la pregătirea transformărilor revoluționare din 1848, constituind astfel un factor însemnat în evoluția noastră culturală. Dacă vom avea prilejul să vedem într-un muzeu de pildă una dintre presele primitive manuale folosite în micile ateliere cu veacuri în urmă, iar apoi să vizităm un combinat poligrafic modern, vom fi izbiți de asemănarea unor mașini de astăzi cu vechile prese. Până în zilele noastre, prese de mână construite după principiul celei al lui Gutenberg se folosesc în atelierele de zincografie, pentru tipare de corectură și pentru lucrări de artă cu tiraje reduse. Aceste prese, aflate lângă mașinile moderne de înaltă productivitate cu acțiune rapidă continuă, prevăzute cu dispozitive automate de ungere cu cerneală și acționarea hârtiei, stau mărturie pentru faptul că teascul modest și primitiv al primilor meșteri de la jumătatea secolului al XV-lea a fost punctul de plecare al tuturor marilor transformări prin care a trecut tipografia în cele peste cinci veacuri de la descoperirea ei. Aceste transformări cuprind două momente mai importante – mai întâi, construirea primului linotip, așadar a mașinii de cules rânduri, de către americanul de origine germană, Otmar Mergenthaler, mașină folosită prima oară în iulie 1886 în tipografia ziarului New York Tribune. Mai târziu, în 1897, inginerul Tolbert Lanston construiește o mașină monotip care culege literele separat, după care culegătorul le fixează pe o bandă prin perforații, bandă care declanșează matrița pentru turnare. A doua etapă importantă a început în 1964, când francezii Yugune și Moiru construiesc prima mașină de cules prin fotografiere, având o capacitate de 28.000 de litere pe oră, mașină care se desparte definitiv de tradiția literelor de plumb. În sfârșit, se cuvin menționate calculatoarele electronice construite în deceniul 1970-1980, având capacități de înmagazinare de 250 până la 280 de milioane cifre sau litere și capacități de imprimare 70 până la 80 de mii de rânduri pe oră. Deși aflate încă în faza experimentală, ele anunță era electronică în domeniul poligrafiei, drept care, ca să ne întoarcem la interesantele idei ale lui Marshall McLuhan, Luhan, cartea lui a apărut în 1962, se naște în mod firesc întrebarea dacă până la urmă impactul dintre galaxia Gutenberg și galaxia Marconi n-ar putea evolua în sensul unei colaborări mai mult sau mai puțin pașnice. Iar noi, oamenii stadiului audiovizual al comunicațiilor, să putem participa la procesul de trecere, atenuând situațiile stresante și crizele de neadaptare. Care sunt așadar enigmele legate de galaxia Gutenberg, datele controversate care ne obligă să recurgem la conjecturi pentru stabilirea începuturilor tiparului cu litere mobile, acest procedeu care va avea profunde consecințe în dezvoltarea culturii umane. Ele pot fi împărțite, după părerea noastră, în următoarele grupe. 1. Nu cunoaștem anul nașterii lui Gutenberg, nici activitatea lui din perioada exilului, nici înfățișarea lui. Cel mai vechi portret al său a fost executat la aproximativ un veac de la moartea lui. În ceea ce privește profilul său psihic și moral, Datele pe care le posedăm par să indice că era orgolios și nestăpânit. Pe de altă parte, este cert că era înzestrat cu multă voință și credea ferm în valoarea descoperirii sale. 2. Nu cunoaștem începuturile activității tipografice în Europa. Unele date par să indice că încă din perioada strasburgiană, între 1436 și 1439, Gutenberg se ocupase de tipărirea unui speculum, poate că deocamdată sub forma imprimării tabelare. În acest, din urmă, caz înseamnă că la Strasbourg nu depășise faza experimentală și începuturile tiparului cu litere mobile trebuie situate între 1444 și 1446. Nu știm în ce casă a funcționat primul atelier din Mainza. 3. Asupra primei tipărituri cu litere mobile metalice s-au dus și se duc încă discuții adesea prolixe între cercetătorii de specialitate. Sunt citate Cartea Sibilelor, Gramatica Latina lui Donatus, Mizale Speciale Constantiense, Un Calendar, Așa zis al Turcilor, Două scrisori papale de indulgență și alte câteva tipărituri. Cercetătorii mai noi manifestă multă prudență, indicând ca unică tipăritură Gutenbergiană, cartea Biblia cu 42 rânduri, B42, terminată în 1455. Este însă aproape sigur că tipografia din Mainza a început să funcționeze cu 10 ani mai înainte. 4. În diferite țări, inclusiv în cele germane, Invenția tipografiei cu litere mobile este atribuită altor meșteri – Brito, Castaldi, Mentelin, Schöffer, Coster, Waldfogel și așa mai departe – care nu trebuie însă priviți ca impostori, deoarece acest merit le-a fost atribuit mulți ani mai târziu, fie în povestiri cu iz de legendă, fie pe baza unor documente contestabile. Nu este exclus ca în peregrinările lui Gutenberg să fi fost la Harlem, unde a cunoscut încercările lui Laurenz Coster sau Procop Valdfogel din Avignon să fi stat o vreme la Strasbourg în perioada când Gutenberg experimenta noul procedeu. 5. Nici despre primul nostru tipograf, Ieromonahul Macarie, nu avem date biografice certe. Este probabil că a lucrat câtva timp în Muntenegru și, după ocuparea țării de către turci, s-a refugiat la Veneția. În țara românească este menționat prima oară în 1506. Nu știm unde a funcționat primul atelier tipografic, poate că la mănăstirea Dealul lângă Târgoviște sau la mănăstirea Bistrița în Oltenia. Firește că toate aceste date incerte și adesea controversate din istoria timpurie a tipografiei nu sunt în măsură să diminueze marile merite ale primilor meșteri tipografi, care și-au înscris numele cu litere de aur în istoria culturii umane. Meșterul Gutenberg a lucrat patru ani ca să culeagă cele 741 de pagini ale Bibliei sale și să le tipărească în 200 de exemplare. Iar meșterului Macariei au trebuit doi ani pentru cele 256 de pagini ale liturghierului. Sunt fără îndoială cifre modeste, dar ele constituie numai un început căci fără modestul atelier din Mainz cu presa lui de mână, fără matrițele rudimentare și primitive ale meșterului Gutenberg, n-ar fi existat nici monotipurile și linotipurile care culeg zeci de mii de semne pe oră, nici mașinile moderne care tipăresc sute de mii de exemplare pe oră.